az kenyerezt, ha ne hozzak. A szesztet. Hozzak kenyerezt, ne hozzak. Megyik ja. most a munkok között, akik a között a kenyérét, a van, a telefonom még itt van, de van. És, uh, semmit csinálni, mert ehhez kinttől az hiszem, mit taná, hogy én Nem tudom, hogy hova kintál, hogy mentál. Becsúszott-e, be. vagy letölt, nem. Ja. Ezt kell a Lenovo, mint ami van a fűségek, szóval, mi van most a Tudod, a Lenovo tesz, ami van neki? Tudod, ami most van náluk, olyan kell neked is. Lenovo. Tudod? Nem de á, Vissza lehet a meg lehet kell szétkezni az egészet. Be kell csinálni, össze kell A Jó, van. Betölted, akkor... Tönket ment, azt Nem van merőve, nem? más másik tárvonat! De... De kapsz, nem? Akkor már bemerő. Nem. Már milyen boci van ez Nem aztán... Nem lehet, kell tenni az egész is és akkor úgy... Szétcsavarozni, és akkor... Elégymézzel, hát a vissza forrasztani neki. Vagy venni újabb 2005-hez már, ami van neki, látod ilyen alegobója, olyan az, hogy... Már bizt, akkor se olyan se vele, Tefán. Majd telefonálsz a boldogatletein, azon is vannak percek. Ugye fejlő, mondom én. És akkor fog neked telefonálni? Sehogyan. De bék neki, Tefán, mert belerakom az én számolat. Ez én... én van telefonszámom. Csak akkor, akkor így kell haddni a... Bár! Úgy négy erre, arra! rajta a számodon percek. Jó van, akkor nem tudok a szám, sem, nem tudok azt, hogy neked a illetve nem tudod a számodat. hogy ne menjen el a szám, számodnak. Igen, teszed a számod. Egyek a munkaközveti időn külbelül egyet találja találjam, akkor a És is, akkor megy, mehetünk majd jó. Na látom, hogy meg tudom javítani, megpróbálom. Régen az megpróbál a dolog megpróbál megszinázni. Szétszedem már, és a kulcs, mert szétszedem az egész fel is, fontos, és újra kell fordítani. El kell kezdeni a smartfont.